de mai nic. Aici s-a activat. Eu. Ce cosa te duc la polinc și să merg și eu puțin. Eu nu sunt persoană. Asta am spus și de ridicat, adică am mers în vede că am de când mers un persoană acolo, Am fost, vrut să spun punctul de vedere, n-am fost tăsat, n-am fost eliminat din sală și m-am întors acasă. Te-au dat afară? M-am dat afară. Am totul înregistrat. Hai să văd ce trope. Nu merg, eu sunt persoană. Vorbesc foarte serioasă. Unde să mergă numai? La secție? La decretarie? Nu la secție, mergem pe la cuptul de apel. Să de la cuptul de apel. Pe mine, personal, au numarul meu. Știu, nu, știu, știu, știu, știu. Omule, uite cât ea, nu veneam de-a geaba. Pe mine nu mă cheamă numele ăsta. Al Mahalim Căles, nu vreau să-mi spune Eu sunt doar Căles. O vreau foarte mi spune. Băi, omule, ai cunos tu. O vreau să-mi spune. El e frumos omeniști. Adică, întreb altceva acum. În cazul în care eu spun că sunt Căles. Acum nu sunt acea persoană, că sunt doar un beneficiar activ, în viață, al acelui titlu. Sunt obligat să merg, adică în cazul în care eu îmi continui poziția, adică continui să spun ceea ce am spus, că sunt calezi și atât. Nu sunt persoană respectivă. Mă vei aresta și mă vei lua cu forța? Nu te arestezi, o să fac, Și nu să fac circa și tâmbură. Dar eu sunt persoană. Să mă spune, când m-au zonat am mers. Yes. Chiar am... Adică no, nu no. poți să spui că eu n-am nes până acum. Nu, eu nu zic că n-am nes până Par să mă înțelegem că... No. Nu veneam de credem că puteam să mă duc și-o liniștit acasă să văd treaba mea. Că mi s-a canternat o veni să s-a auzit atât. Eu, eu te cred. Eu te Eu cred mă că am mers pe legalul lor, nu e prost Drepturile mele de ființe. Am o vină mea. Nu, nu am într un care a intrat acolo, știam ce stiam de acum, adică nu că am aflat peste noapte. Nu că nu se mai poate. Și Samne, tu poți spune că n-am fost, chiar am fost. M-am prezentat și am fost scos de către jandarmi. Că sunt cu Ia mă spun, unul. Foarte, foarte bine, că ea știe foarte bine că, până la Să urmă. Dacă eu îmi cadă, mă, mă. Este tensam. Dar trebuia să vin și să fim cu care trebuie să vin. Vreau confirmarea de la dumneavoastră de la curtea de apel. Că este chemat. Uh, n-am, n-am plecat, n am plecat de la să sunt înapoiat acasă. De a, de a confirmare. Vreau să suri cineva la doamnala și să Să ne se adățesc le... cu numele meu, Caleb, Bidl Sunkwa Mahathir, nu vă recunosc la Mahathir. Ați -o, da? a, Vă dau un oriu, lanci la dosar domișoara, doamna 07, 0720-897-274 Domnul, domnul Caled. Fara sunt doar Caled. Da. Da, da, da. Da, da, Eu cred că nu ca ar face acum nimic. Este adevărat sau nu? Ca și om? Am enteles. E, da, eu Eu E un, e un pic cu Sunt sigur că m-a sunat și în momentul în care mi-a venit. Uite, ca idee, ca idee, numărul de telefon cu telefonul totul pe care te-a sunat, e ăsta pe care a sunat. Da, da, dar le-a ajustat corect la numărul. Nu, nu, ăsta-i numărul tot. Da. Uite-te cu telefonul, te să vezi dacă te-a sunat la numărul acesta. Da, da, da. Nu uite, dar tu m-a spus Nu uite, dar tu m-a sunat. Eu m-am si am prezentat, am fost cu el vă băbà de astăzi, vreau sa fac ce vreau acum. Faci, faci, Cu mine mergi, cu mine te-n fuc, eu te aduc acas. Oooo, cum mă trâmplă de la capăt cu mine? Heide. Ti-au pus de celălalt? Chiar nu mi-a făcut de niciun cel domn. Daca se pare că sunt un om care nu este pacnic oricum să iei măsul de Eu nu cred în politici, Eu cred foarte mult în democrația pe care o ștate. Pentru că am fost în zis, zis. Zis pe, pe, pe, pe o alecție, zi zi, mm. am zis, ți-am văzut ce peisem acolo, da ca și fost în locul vostru că voiam să vă spun. cunosc aceste stații, eu. Eu nu căpătat okay, cu nimeni și. Poate e simplu, ești o corelare de sunt corelând. Am înțeles, da. Hai să ți o explic. Uită-te. Nu, nu corelând. A fost foarte ca. Sunt încă foarte Bă, ești Ți-am zis, hai închide ușa și hai să mergem. Și te suri pe -a -a. Și le în sală. Da. Nu era cu ușa mără. Dă-mă, dă-mă, dă-mă, dă-mă. Dă-mă, dă Am fost... Stai să mă spune. Găfiara, mă, nu-i poți sigur știi mai multe. Știu mai multe lucrurile. Eu am pună, eu la la care... să spună numai pe chesti. Dreasele, să spună numai pe chesti. Dreasele, merg să suportă din ședință, că e în ședință. Te spun, ne joc de la birou, și voi de spun, eu garantez de... în cazul în care. Am înțeles sau am spus de acord cu cei care mă sunt la cofta de apel, am să mă prezint pentru că sunt un om grațian de fund. Fă numai cum am nu cred că am ca cu Până la urmă, urmă. Stau, și stau, și stau, și stau, stau, și stau. Dacă eram transparent adevărat, crede-mă, aș fi avut cine să mă scoată și eram departe, e n-ar veța. E Dar eu. sunt pur și simplu un individ, un om, care stai un pic, crede-mă. <laughs> simplu te iau din copac. Dacă sunt te iau din copac, iau de iau drepturile singuri, nu? Este doar el meu, până Hai să mergem. Unde să ne iucim? Ca să mai execute ăia, nu? Nu te execută mai un moment in venea. Sunt de pleaca. Vreau să mă execu, vei uh, pierd mai deodată el Că asta vor, de asta vor de fapt. Dar un Asta vor de fapt. ce vor? Nu. De fapt, vor de fapt. De-aia Ca să confirm că tu ești persoana cu dată de astea civilă pe care ești. Da? Ei au putut. Dacă tu ai zis că tu nu ești decât, că aveți și... Mă rog, banii, roști, că poți aș, ne-au dat ata. Mă rog, că am căsat cu un film că într-adevăr te cunosc. Mm. Și că tu ești. De asta, m-am o chemat pe mine că am venit la diviziați, dar pro-ți e, poți să confirm că eu sunt persoana aceea. Păi da, pot să spun eu. Că ești persoana cu datele respective și cu identificul tău. Nu este vorba de cine este vorba de de aici, de aici, de aici, de aici avem Este foarte clar. Avem o neintelegeri. Este buletinul statului. Este buletinul statului. Este emis pentru tine pentru a-ti de el o comunitate. Nici de cum. A fost emis in nomele meu fara cunostimele mea si acordul meu inscris. N-a fost emis pe tocmai. Pentru pe că tu te gust sa-ti un buletin. Cum? n-am avut certificatul de nu? no? aveam o lună. Am ai interes ideea că de acolo pleacă și acolo rămân. De acolo rămân. Acolo rămân. Acolo trebuie să pentru, un pic o să asta, care se numește necunoștința de cauză. Dacă vrei să înțelegi. Hai să merge jucăliclele pe o, îmi îmi îmi îmi zeu. Sinceră răspuns Nu mi-i trezesc O pune-i. De ce voi toți să... Nu nu vreau nimic. Am fost. Am fost, m-am prezentat și am fost scos afara. Adică chiar am fost, am, am de și fiindcă am de spus o grămadă de lucruri. De să le spui. Cred că ea am fost. La, a, în momentul în care s-a strigat titlul respectiv, eu m-am medicat ți-am spus, da? La... Eu sunt și sunt beneficiar, povestiți cu mine, au reputat să vorbească cu mine, pur și simplu. În momentul în care mi-am provocat jurisdicția, nu mi-a plăcut deloc ideea, pentru că ei nu au autoritate să mă judece, ca și fiind să vii. Au autoritate asupra acelei denumiri. Spunând aceste aspecte, am fost scos afară, asta am să și acum. Acum mă, trebuie să-mi trec un pentru că nu sunt nu la ei, acolo se merge voluntat. Eu asta știu, că în acea sală se merge voluntat. Am fost bărântat și am fost scris cu forța și am spus acest aspect. Eu, astăzi, nu mai mergeam. Foarte, dar s-a întâmplat că treci un lucrăcut și din sala de bucate. Extraordinată. Tu ce faci acum? s amâne. Tu ce faci acum? S-a amâne. Există timp. Există timp. Tocmai, adică nu s-a terminat viața astăzi, nu? s amâne. Așa cum am stat șase doi să aștept după ei, s-a amâne Până la urmă. Dar, hai și tot Eu îți mai Hai să fii Este demers voluntar. Este corect? Da. În momentul de față, Starea mea de spirit este pur și simplu una agitație. Și cred că dacă ajung nu, nu voi face altceva decât să mă, mă auto-execut. Deoarece asta îi doresc de la Eu n-am să fac locurile acestea. De ce, ce să faci? ce, ce, faci? ce, ce, ce să am fost faci? de dimineață și am că... treabă de făcut. Ca un om care trăiește. E real nu? Nu să toți ce avem vieți? Păi la urmă urmării. Se merge acolo voluntar și va suma greu fieră și mai mult ca sigur nu mă întâlnege. Și va pune o oamă Este El un trecut. Nu ținem nu greu de atât de lucrurile. Nu vorbi cu mine în terminență, pentru că ești cine stă acolo. Dar fii atent, îi numesc pe nume fiecare ce rol are. Deci nu nu vorbi cu mine în terminență. De ce înseamnă salariul de casă? De înseamnă absolut fiecare pozită? De ce înseamnă fiecare față? Deci grefiera este procurorul general și este ceea care administrează întregul caz. Greșit. Foarte foarte greșit. Nici eu ca beneficiar, nici mandat al care sta acolo, nici unul nu are autoritate să vorbească asupra acelei persoane. Greșit. Este ilegal să ai un nume legal. ieri și pune. Este pravda și încerciunea. Acel certificatul no. nostru ai admis și tu, omule, că a fost eliberat fără acordul meu în înscris. Unde este acel acord de înscris? A, a fost în plecat de către părinți, pe de către Muline, mine. Eu sunt beneficiarul direct, nu? Nici de cum părinții care m-au predat. Stai să ne înțelegem. Eu sunt beneficiarul direct al acelui tip. Nu ne no. înțelegem. Ba ne înțelegem, cum adică? Este real să nu m-ai spus Penicăția că a pregut? A fost eliberat în baza unui Ii sunt monopțata. Ca să buletinul. Ce să buletin? Păi... de pe car de naștere. Așa, Când te-ai născut? Corintii că... Exact. Eu nu am... Eu nu am că a... nu am a... cedat absolut nimic. Eu ce -am să cedezi că tu aveai 3 zile? Tocmai, nu am revoie să ne vedem la urmă. Eu sunt un invitit de la bunice. Nu sunt copil și nici patru. Hai să o... Eu zic, hai să mergem. Până O rezolvăm cu chestia asta. Uh, Sfatul meu, dacă vrei să-ți iei un moment dat. Chiar nu mă deranjează. Știi care e problema? De, de ce nu pot să interacționez acum? Adică vreau să-și spun ceva. Știu că nu să fie de acord pentru că ai, s -s. ai un obiectiv. Nu, nu, nu. Știu lucrul ăsta. Am un obiectiv. Mi s-a cerut să te ruga acolo. Și asta, asta e. A, adică asta vei urmări. Cunosc acest aspect. le să spun un lucru. De aceea, dacă nu înțelegem de vorbă bună, comunic, așa, și vine cu, ți-am zis, cu Palimai, cu Tâmbălou, cu patru, și... Au debu să faca? Da, au debu. De ce? Pentru că scrie într carte, acolo, de-aia, cu cotul la canal și la procedură penal. Acea persoană o răspunde de carte. Eu răspund direct lucrurile, lucrurile s-au schimbat de tot. Eu, deci, ca și ființă, chestia asta, înțeles. de aceea mi se cere mie semnătorul. Eu... Eu te înțeleg pe tine că tu te transpui într-un plan astrav. Nu mă transpun niciun astrav, îmi ca fizic să și dacă lovesc mă sparg. Da. Sunt încă aici, n-am plecat el, sunt o spirit de tranzit, mai, bă, mai bă, mult Ești într-adevăr, dar nu poți să trăie de un singur. Ce se fac de unul singur? Că? Nu poți să trăie de un singur. Ești o cumpă, ești încercată, sub legile comune, sub legile morale. Ești încercată, pentru identificare, dacă tu nu, nume, nume nu pot să fac declarația singur cine sunt și păi, pot să dovedesc ești? asta. Ce-i cine ești? Îți dau până la 8 la bunic. Cum? Până la 8 la bunic, pot să-ți spun. Și vă gândesc foarte serios, adică îmi cunosc des... foarte bine. Eu prefer. Cunosc foarte bine cine Hai sunt, adică n-am nevoie, n-am nevoie ascultăm de... de o hârtie să-mi ascultă de ascultăm cineva. Asculta-mă. Alo. Alo. Sărăuna, sărăuna. Doamna... Da, l-am sunat, l-am sunat. Noi am ăsta nu înțeleg de niciutuare cu el. Dar uh... uh... Eh. Uh... El vrea să-i se confirme de dumneavoastră, să-l sunați dumneavoastră până... I-am arătat și m-am și m uh... Eu nu sunt persoan, adică acest nu, nu. Că am să spun acest aspect. Da, dar la instanță. Puteți, vă rog eu frumos, pe data Vă rog eu, sunați-o pe, pe telefonul? Nu, el vrea să fie sunat pe telefonul voi și să-i confirmați dumneavoastră. Da, da, da, da. El <coughs> dau la telefonul, e problemat. Imediat, un momentel. Lăsăm și tot. Pe... Mă auziți? Upsi. Să Da, cunosc de unde sunteți. Am fost de dimineață, în alți Da, și eu sunt Caleb. Mă numesc Caleb. Am fost acum voastre de dimineață pentru a soluționa un dosad. dar am fost scos afară cu forță fără voia mea, adică eu am venit voluntar, nu? Până la urmă urmei. Nu așa se face procedură? Să venim voluntar, nu? Nu. Ceea ce am și făcut. Tocmai, tocmai am venit și am fost scos cu porța. Ceea ce s-a întâmplat faptic, adică eu nu... nu spun din butonul. Dar în cunoaște acest aspect. Și până la urmă urmei, În momentul în care va trimite și un contract semnat de mine că i-am cedeat suveranitatea către instituțiile statului. Păi am spus asta de dimineață și am fost scos cu forța, doamnă. Am înțeles, dar haideți să vă spun un lucru. Mai este o problemă, să știți. Am într dar eu ce sunt escortat, eu pot să vin de cu novoie singur. De ce sunt escortat? Că sunt cu timp, timp Adică? Și din timpul meu, și din, timp adică din timpul Adică am tot venit... Nu e vorbă de grea chestie, nu e vorbă de, e de chestia asta, e vorbă de gest în sine. Până acum m-am prezentat la absolut toate procesele. <coughs> și am cooperat tocmai. Așa că din acest moment, eu în calitate de beneficiar, aleg să vin voluntar la acea sau. Ceea ce am făcut astăzi de dimineața la termen. M-a sunat uh, acum doua zile, cred. Dar dânsul este obligat, nu și eu, eu sunt voluntar. Pe <gâng> <gâng> voluntar! <gâng> Hai. Hai! Corect, aia este problema dânsului, nu a mea. Eu sunt voluntar aici, nu? <gâng> Ce problema mea pentru ca să problema totului. Eu zic să ne înțelegem de totul doamna, simplul fapt că o să vin în acest moment, da, mă va pune în probleme. Și vă spun acest vă spun lucru ăsta din anumite motive. Uh, am poate de dimineață, uh, am deja euh, de lucru sau de muncă făcută pe ziua de astăzi și merit o din. Adică asta este părerea mea. Tocmai, cu toții merităm o din, de? Foarte bine, dar Am înțeles, adică am perceput acest aspect într-un punct de vedere. Nu s-a soluționat, că poate că am fost. Dar le-am spus și am încercat să spun și am fost oprit. Am văzut pe lumea însată, dar eram singurul care vorbeam, mai despre interiori, Doamna, se ține tăcere și eu am tăcut când vorbeau alții. Adică este o sală publică unde se spun adevărul. Păi asta fă, adică despre ce vorbim? E de Bun. Adică cu forță cum ar fi. Adică eu vreau să-mi întreb... Bun, eu vă întreb acum un lucru foarte simplu, doamnul procuror general, la o mitografie. Vă întreb un lucru foarte simplu, eu în uituri de față dacă nu merg de bună voie cu domnul corețist care este obligat să mă aducă. Sunt tras la răspundere pentru asta ca și ființă vie, nu ca și persoană. Adică eu sunt obligat acum, în momentul ăsta, să fiu tras la răspundere. Are cineva jurisdicție asupra mea, asupra ființei mele? Are cineva jurisdicție? Am încercat să spun acest aspect și am fost făcut să tac cu forța, repet, Să se, se adune toată lumea împotriva mea, nu? Că pe la urmă urmei cam asta este faza. nu e așa? Eu. Nu sunt supărat, ci pur și simplu sunt beneficiar. Am o calitate anume și o respect. Este dacă vorbim eu să-mi respect calitatea. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no... Moltes gràcies. Gràcies. Gràcies. Gràcies. Esti segur? Acuia-s i t'ai fet en apoi. No, no, Bestrà, ah,namedza absolut nimic, tor de architectural. O, creier que esti la mascotioare, você quer queV statistically. Eu ti-am zis no, ci cum, e sigo com, taron. Das ai moment. Toti tims-te jong. Ma vadinem... Nu e chiar asa ascuns, era toatà l'ần Scot. és centre 3, no un tranntí. de reguli, ar fi un haos. Desigur. Esti d'acord? Există legile de uscat. Legile pământului, nu? Exact. Sub ce jurământ esti acum? Sub jurământul legilor pământului sau jurământul legilor apelor și marilor? Zi sincer. Condițiile de față sunt? A marilor. Pana mea, a mirarului, că acolo mergem, în navă, nu? Ce avem? Pe ce vorbim? Eu sunt pe pământ. Să-mi dovedească mie cineva că sunt un vas. Fac -e un Alo, da. Săr-ul, mă. Suntem pe drum. Da, da, da. Da, da, da, da. A, Cred că... Undeva, jur la 15, 20, maxim. Да Так. А, моцелес. Да, да, да. да. Eu spună îți... contract la nu, acest aspect. Eu, nu, nu, nu privinț asta chiar nu. Adică nu poți să spui chiar... că sunt tot pericol în nu, societate nu, și că nu, vezi, domne, hai să scăpăm de el. Domnocolor, așa nu, sunt nu, tratat. Dar ce zici? Armăsfia priet, cum zici? Eu te cred. Ce este datoria aia? Din... Da, să aferezi la calitatea am. pe care o am legal, adică nu că o zic eu. Ei zic asta. Gata. Deahem au și scăpă să afară să nu mai audă lung. La că dacă aud toată lumea stai așa, hopa, păi astea-i avea fază Eu sunt de acord să mă judece un, un judecător autorizat, da, cu jurisdicție, asupra ființelor vi. da? Să vine să mă judece pe mine, că am făcut un act anume, de acord total, da? Dar să-mi dovedească îmi scris că eu i-am cedat acele drepturi de a mă judeca, în primul rând. Că ăsta, ți-am spus, nu este după legile comune din start. Gineva invoc regulile comune acolo, pentru că nu le știe. Asta e faza. Sunt suverani, dar sunt pentru legea maritimă. Ce este problema lor? Pentru labor. Pe cine pacălesc? Pe cine protestează să stea problema lor? Și eu am fost protestat foarte mult, să, da? Le-am u trei ani de povest. Atcă nu o să se dea dat sunt numai puțin nebun. Există coduri pentru asta, adică scrie în coduri clare. un cod, clar, există un cod, calm. Te arăt? Nu aici O să zic eu din capul meu că am eu fie. Sunt credeci scrise universalele constituției. vor vorbă spun că eu sunt persoană. Acest lucru este inadmissible. Asta se întâmplă de parte sau ale de stat. Da? Primul care noștește persoană cine e? Jodegătorul. Pai să rămâi tu frate, tu ești persoan, normal. Eu spun că sunt carelți atât, atâta știu că mă cheam. Al Mahadin este, este numele neamului, uite cum ar veu. Asta da, e așa-i. Pai tocmai. De ce mă, mă strec pe numele neamului? Stii ce înseamnă capitus de minutul maxim? Nu? Ace dat toate drepturile. Absolut toate, adică la modul cel mai serios toate. De ce? Când am făcut eu asta, este monstru. ca a venit cumva să mă arate că am făcut eu asta de bunovevoie și n-a de nimeni. Nu am făcut asta. Voi rămâne calm o continuare. Sper să merse pot. Poate că am ajuns o pascana. O zic ca poti E foarte greu, s mai cald cu ăștia E, într-adevăr, dar eu că zic ca poti Stic că poți. La pamărunt, zic, mers, de mamă, frate I-am mers pe adevăr, zic, ba, uite, fac-i Pe persoana, legal, ca un avocat, m-am gândit Am fost în și am avut înțeles de legida Trecia cu ideea, sunt un om din viață Care s-a drăzit Bun. că vrea să consumă ciuperci mi au comandat la. și am fost prins acolo O okay. întrebare, o întrebare Zici. Ce fel de ciuperci sunt astea? Am A, înțeles că, până la urmă, tu bod nici de cum ce peste. Da. Tamarele. E, e, e, să fac ciuperci. Stai un pic. La sa ce se facă uh, se fac ciuperci, până la pe care le ușur și pe care le. Nu. La fel ca ciuperci, găsești ciuperci deshidratate și n-megă imagine. Pare că nu e o chestiune. Că vezi doamne că sunt haos și dar e din pământ, frate. Îs nebun. Și în primul rând, adică mergând pe faza asta, am admis Am zis, da domnule, am facut comanda, este foarte real acest aspect, eu am făcut comandă. raspund de acest lucru. Mai departe, nu stai puțin, a facut ca ai trecut, a trecut de haselul de la comanda ta cu granița, a drog, să- un pic. Stai internațional. cinta nationala, a da, bine, stai un pic, stai un pic am si eu o vorbă. Am si o vorbă. Nu, nu e chiar asa, fie suntem, adica e justitie, nu? nu asta e sala, nu pentru aia mergem acolo, m-am inteles? Gendarmei au fost foarte politicoși, ne-am spus este o sală publică pentru a arata adevărul și faptul. Corectă, disporectă. Unde are autoritate? Spune, are autoritate asupra religia, nu asupra mea. Ei n-am recunoscut persoană primul rând. Are autoritate asupra o persoană, nu știu cum asupra ființelor, bine. De fapt, asta îi deranjează foarte mult. Pentru că mai departe, cine clasează dosarul? Beneficiarul, pentru că administrautărul care. Sà rămâne executorul fiind procuror. Nu? Hmm? Da. Sà rămâne executorul. <laughs> ja am carinat iubi chiar de genit. Absolut toate actele ce au fost emise după certificatul de naștere au avut ca bază cara decinarea din certificatul de naștere care a fost fals doros. Niște când. Nu acceptul meu nici de cum. Ea, ea e făcut și părinți. Nu, nu e de mine. Da. Nu, corect. Da. într un fel ai adoptat, adică nu într un fel. Nu, o ai adoptat, ci să l-au făcut. Ei i bine, bravo lor. Eu sunt altcineva, de când ce scrie acolo. No, să mi arate jurisdicție că au voie, să mi arate în acte legitimații, da? Nu încredere. Nu, eu mai încredere mai mult. Stai puțin, frate, că nu prea de încredere. Am mers încredere că, nu, deică o ține ca și polițist nu te cunosc, nu? Dar din două trei vorbe de-a lungul timpului, mi-am format o idee că po să am o oarecare încredere. Asta e vorba da. de încredere, știi? de omenire, de interuman. Am relaționat cu un joză de cător care se un caz, da? Care arata într-un feranume. Bine, nu. E cum vrem noi, serios? Voi nu va gânditi? Este problema lor orice. Eu am altva varianta si merg de varianta aia asta. E jocul lor, e teatoria lor, oamenii castiga bani de pe urma asta, pe la urma urma, adica toată lumea no, este no, plasitat no, din contul meu, că eu m-auto-execut. Practic, asta vor de la mine. De ce vezi la mie sa m-auto-execut? Cum se-ncer așa ceva? Acceptant că sunt persoana, eu m-auto-execut. Din start, pe de de-aia ma intreaba, cu, cu tare, da? Nu! Cu tare, cu tare, este în dosar. Este pe hartie. Caritate, e faptul. Nici de cum minciună. este în dosar. Eu o pregroam printa, nici de cum persoana. Ca n-au intamit astfel de cazuri, vezi de ca au intamit astfel de cazuri. Ca nu-i fi primul, ca nu ai auzit faza asta de la mine de primul lor. Sunt un spirit sa fac asta. Si sa mai enervez, asta e toata faca. Odata ce te-ai enervat... Unii nervat, da, unii da. Odata ce te-ai enervat, stii care-i faza, mam? Cel care tace pare să sa consimpla, stii? E o maximă a regii, care spune foarte simplu. Da, adica nu ai voie să taci, faci. Practic. Nimeni nu este obligat să accepte un beneficiu împotriva încuvintării sale. Este o maximă a legi. Nu sunt obligat să accepte un beneficiu împotriva. Că asta mi-o oferă. Acuzați-mi. Cum vrei să mă autoexecut cu ele, că asta îmi cer. Practic. Cât de prost pe mine ești nebunat. Te am zis cunoscând toate aspectele astea, am mers pe mâna lor pe încredere, pentru că vreau să am încredere într o comunitate care poate să crească. Să o mamă să se trabătească. Doram să fie rata sănătoasă. Poate simers pe încredere. Dar dacă încrederea a fost căutată, Eu zic ca am copii, stiu la penal nu se aplica familiala, ok, amati familia acolo, acum în momentul de față sunt eu, patut ei, lua ti capul de pe om ca asta aveti. Nu? Eu nu-mi eu stau cu mintea. Da, eu aperez la un dreptal meu, si e cam atât. Cam atât. Nu insult pe nimeni, nu ma uit periua nimeni, domopolit tot mai. Și cădem, mă, că uneori chiar avem ned. Jur. La începutul cel puțin, în momentul adică după ce am ieșit din arest, tot. Nu, că n suportam pe nimeni și nimeni. După ce toată lumea are momente și mai bune și mai puțin. Normal, parcă, suntem oameni, nu? Sus jos, azi, mâine așa, de că doar o șo de treabă, că astăzi îți strânge viața de cât ce mai vin și ăstea, pa. Deci, mă rog, că doar de treabă. Eu ce crezi? Crezi că stau arestat, că nu ajung să plec? Și pentru ce bani pula? Ești neputut, că abia grebătim pe altul. Și vei eu bani. De ce? Pentru că de pe urmă acest tur contul, de pe urmă acest tur titluri, cu care vor să mă identific că eu sunt acea persoană de fapt. Să vor să mă identific ca și executorie, asta vor la mine cu daul ăla flux chim între mine și procuror. Reclamantul devine beneficiar și eu executor. Ce intru beneficiar, eu beneficiar. Ce așa credem înțeles. Pe bune. Dar puteam, nu no, sigur Da, da, aia, aia, aia, aia, aia, aia Si trebuie sa intram Sau poti sa intru bolisul? Intru, bai, Noi, nu-i problemă. Eu pot sa intru Ai vazut, stiu, dar n-ai vazut ca au scris, ca Da, ca sa-ti ceara aprobarea Dar vezi că eu am să spun, Po sa dovedește în scris Că, eu sunt acea persoană. Dacă pot. Cumă? Dacă ei pot, de ce nu? Deaia vor de la mine, se spun cu acea persoană. Ei nu sunt acea persoană. Deci, da. Vor pe cineva să spun. Ok, o pot mina pincă Eu am fost la tine de dimineață. Chemo... Da asta. Altfel chemau. E folcă Da. Nou stai. Si nu te dai mancar, daca stau acesta, daca stau in fucari, ca sa nu manca. Pot ne manca, sunt si nu. Pe asta de e, de. mai bine nu stau in fucari. Sunt bine. Daca simti simt, in simt, simt. Sunt salà, se află în salà și si este scrisă pe hârtie, în dosar. Eu sunt în caritate de beneficiar, de a reprezenta acea persoană calet și atât nici decum, nici de cum numele pe care l-a rosstit. Nuele pe care l-a rostit este al dumneavoastră, numele meu este calet și atât, nici mai mult, nici mai puțin. Al Mahadim este numele de neam care nu-a mi parține. Nu eu ci persoana are. Domnul Precolor nu are voie să plegeze atâta, atâta timp cât eu nu am pledat, Eu nu am pledat, nu v-am dat autoritatea să judecați o ființă vie. Sunt ființă vie, naturală, cu nume, propriu și privat, circumscrinți și exemplu. Mă întrerupeți. mi a spus că aveți voie să mă întrerupeți. Mi a spus că sunt aici ca să spun ceea ce am de spus. Am fost scos cu forța. Obiecție, obiectez, punct de clarificare obiectez punct de clarificare nu am pledat, nu aveți voie să pledați în locul meu vă solicit să faceți dovada cu documente autentice că aveți dreptul procesual asupra mea ca ființă vie totul este consemnat eu spun drepturile nimic mai mult Sunt în calitate de beneficiar. Nu aveți voie să predați în locul meu, dacă eu nu am predat. Nu vă dau autoritatea asupra mea. Vă provoc jurisdicția. Și vă solicit să aduceți legitimațiile coerente, care să arate că aveți voie să judecați o ființă vie. Mă aflu pe pământ și aveți obligația să mă judecați ca și ființă vie dacă sunteți judecător autorizat. Este abuz ceea ce se întâmplă. Eu nu pot să particip la așa ceva. Este abuz ceea ce se întâmplă. Am intrat aici voluntar în ideea că se va face dreptate. Am un drept și nu mi se răspunde. Doamna din spatele instanței. Răspundeți-mi la întrebare. Eu nu sunt persoana. Persoana respectivă nu, a fost, in, nu a, a fost suflețită, este neînsuflețită. Persoana al Mahadin Khaled este o bucată de hârtie în majuscule care nu mă reprezintă. Nu am pledat, nu aveți voie să pedați în locul meu. Ceea ce spun se înregistrează. Eu plec voluntar, constant, avem comentat voluntar.